El tudja nekem mondani, hogy az emberből hogyan lesz jövőkutató? Hogyan lesz egy alapjában véve tudományos tények alapján dolgozó, racionálisan gondolkodó emberből jövőkutató? Mert hogy ez olyan, olyan képlékenyügynek tűnik nekem. Igen, jó a kérdés. Én szerintem azért mindenki jövőkutató, kutató, bele általában. Mert még minden ember a maga életében is próbálja a jövőjét megismerni, hogy merre haladjon, hogy hozza jó döntéseket. meg szerintem azért a tudomány fő is az, hogy valamilyen módon a jövőre adjon prognosztizációt, tehát a történelmet is azért ismerjük meg, hogy, hogy talán a jövőben jobb döntéseket hozzunk, de erről azért hát megosztanak a vélemények. A jövőkutatás az maga egyrészt egy ilyen. Nagyon haladó gondolkodású, a jövők preté logikát is sejtett, illetve ez egy tudományág, a maga módszertanaival próbálja a múltadataira és a jelentrendjeire alapozva megjósolni a jövőt. Én belesodródtam ebbe egy kicsit, olyan értelemben, hogy mindig is a digitális kultúra érdeke, Most már húsz éve kutatom ezzel, nagyon-nagyon sokat változott. Még az elején ilyen kis szemüveges, pupos fiúkat képzeltünk el, és szóval van és számítógép előtt ülnek, és antiszociálisak, ma meg ugye a digitális kultúra, hogy most már a okostelefon telefon az ágyunkban is velünk van, és minden pillanatban valamilyen módon már-már függővé válunk tőle, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy merre halad ez, milyennek az értelme, és elég sok területtel foglalkozom ezen belül. Kutatóintézetet vezettem, ahol a megrendelők általában azt kérdezték, hogy milyen lesz a világ 5, 10 és 15 év múlva. És erre rákondicionáltam magamat, illetve a kutatótársaimat, és ezzel foglalkozunk már régóta. Most már 20 éve, az elején könnyű volt jósolgatni, mert, mert 5 év múlva, 10 év múlva berült ki, hogy jót mondtunk-e. Eddig azért bejöttek a dolgok, úgyhogy elégedek vagyok a munkánk. És mi a kérdések kérdése, amire a válasz a 42? Hogy De... mi Igen. De... Sok kérdést szoktak feltenni, azért a legtöbbször az emberek a, a, a jövőkutatótól is a jelen szeretik megtudni, hogy hát, oké, merre halad a világ, mit csináljak most a gyermekemmel, hagyjam internetezni, vagy ne küljem iskolába, vagy e, már ne is kössek nem tudom milyen e, aranytartalékos dolgot, mert a jövőben úgy bitcoin lesz, tovább szóval igazából jelenlegi döntéseket szeretünk előkészíteni. Uh, különféle megrendelők, különféle dolgokat szoktak kérdezni azért, ezek a céges -e megbízások vagy egy-egy nagyobb pályázat. Én az alapkutatásomban igazából azt nézem, hogy, hogy abban hiszek, hogy a kultúra túlélési stratégia. Az emberi faj ezt választotta a túlélési eszközéből. Van, aki a termékenységek, van, aki a nagy fogakat. De az ember a kulturális evolúció mentén mozog, és meglehetősen sikeres. Tehát, a kulturális evolúció mentén, vagy a tudás, mozog. és vagy információ? Hát a kultúra szerintem az alap, és ennek a kultúrának a része az információ és a tudás, ami az utóbbi ö, 50 évben ö, a legfontosabbá vált, ezért is hívjuk információs társadalomnak. Az információ mindig fontos volt, de, de most, most a, az egyik legfontosabb társadalom mozgató erő, a kultúra különböző korszakaiban azért volt, amikor más volt a társadalom mozgatóerő, néha a nagy acélfegyverek, néha a rakszolgomunka, néha a tudás elzárása. Most, Most azért az információ és a tudásnak a mindent megváltoztató erejében hiszünk. Én azt gondolom, hogy a kultúra akkor működik jól, hogyha válaszokat ad az adott kihívásokra jelen pillanatban a globalizációra, a túlnépesedésre, az élelmiszerhiányra. A technológiai víványok mentén az ember az idők elmúlt évevedekben mindig megváltoztatta magát, máshogy érzékeli a környezetét, a valóságot, én azon szoktam gondolkodni, hogy a digitális kultúrának ez a mély, finom újraprogramozása az miért van. Ez igazából miért csinálja magával az emberiség? Ez egy iszonyatosan érdekes kérdés. Egyrészt akkor megkérdezem most öntől, másrészt azért zárójelben, hagy jegyezzem meg, hogy most zajlott le a beszélgetések a jövőről, kutatási vagy projektsorozat, ami kapcsán pont egy hete Bojár Gáborral, a Grafiszok alapítójával, igazgatójával beszélgettünk, pont ugyanezekről a kérdésekről. A beszélgetések a jövőről, fél éves, éves munkában, amiben kül- és biztonságpolitikai szakértőktől kezdve, szociológusokon kívül nagyon sok mindenkit dolgozott, pont ugyanide jutottak el. <gül> Örülök neki. <Ez> e... <gül> engem is igazol, nem szeretném magam ilyen e... magányos gondolni. meg gondolni, hanem kérdés fecegni. <gül> <gül> Ezért senkit nem érdekel, vagy azt gondolják róla, hogy butaság. Mindenki ugye a maga keresztül közelíti, mert információs kutatók is van, aki a technológiára fókuszál, van, aki a a, mondjuk a pszichológiai hatásokra, vagy az oktatásra. Én igyekszem nagyon sok területre egy 10-12 területen követem, tehát az oktatást az egészségügyen át a kultúrtörténetig azért, hogy egy ilyen megaszintű koncepciót képíthesse. Ez az általános kutatásom is, ahogy én kérdezte, hogy mi ez a fő képzésem magam felé. Ezt kérdezem évek óta magamtól mindig. De ez legtöbbször ilyen kisebb kutatásokban és válaszokban nyilvánul, mert hát van, amikor digitális pedagógiával foglalkozom sokat, nagyon sokat foglalkoztam Nemzetközi szintéren az ilyen uh, javító pro, uh, projekteken, hát szerintem egy pompás dolog lenne, hogyha az infokommunikációs eszközök javítanák az életminőséget, és ez, ez is egy munkám, hogy hogy el is segítsen. A digitális kultúra finom hálója én azt szeretném kérni Öntől, hogy egyáltalán nézzük már meg, hogy ezt a hálót hogyan lehet elképzelni, de még mielőtt erre rámennénk, hogy mondjam azt, hogy talán, hogyha vizuálisan magam elé kellene képzelni, akkor egyetlen egy dolog akadályozna meg abban, hogy ezt életűen, vagy, vagy inkább valósághűen képzeljem el. Ez az, hogy mindenképpen el kell vetnem magamban a múlt jelen jövőnek ezt a lineáris elképzelését, amiben folyamatosan élünk. Ez most így több-több kérdést és több témát feldobott, köszönöm szépen. A, a, a, a lineáritást eldobni nem kell olyan értelmből, nyilván amúgy már megtörtént a jelenleg éppen zajlik. Amikor az ember jól végez jövőkutatást, akkor igazából nem azt mondja, hogy ez az egyféle jövő lehetséges, és megjósoljuk, és akkor mindenki a felé megy, akkor végezik jól a munkát, hogyha felvázolunk. Többféle forgatókönyvet, amiknek a különféle döntési pontjait elmondjuk, hogy ha ez így folytatódik, tovább be fog történni, így is így lehet elkerülni. Nyilván az a jó eset, hogyha egy minél szélesebb társadalmi réteg számára lehető legjobb helyzeteket tudjuk előidézni. Ez nem mindig működik, hiszen különböző rétegeknek sokszor különböző érdekeik vannak. Mert nyilván én azon dolgozom, hogy ez, ez minél kevesebb társadalom értekeszteséggel sikerüljön. Uh -huh. De ez nem egy lineáris, vagy nem egy lehetőség, hanem, hanem nagyon sok. Amikor arról azzal kezdett el foglalkozni, hogy digitális kultúra finom hálója, akkor ez a háló hogyan értelmezendő? Igen, a digitális kultúra ugye az internet terjedésével és a digitális eszközök terjedésével egyre fontosabb lett az életünkben, kezdetben a kultúrának a digitális megjelenése volt, hogy mondjuk a József Attila nem csak könyben olvashattam, hanem, hanem digitálisan is olvashattam, és kerestem benne, és egy kicsit kényelmesebb volt, viszont monitoron olvastam. De hát jól látjuk azt az elmúlt 15 évben, hogyan változott, át a teljes életünket megváltoztató kultúrává, a fogyasztásaink, az információszerzésünk, a gazdasági modelljeink, a családi kapcsolataink menedzselése, a párkeresés, a politika, csinálás, mind-mind digitális kultúra mentén változik. Azért érdekes, mert az ember eddig is nagyon sokféle eszközt használ, viszont a digitális kultúra úgy változtat meg minket, hogy nem igazán tudjuk megfogni érzékeljük, de nem egy megfogható eszköz, uh -huh. hanem, hanem, hanem egy környezet. Ami egyre inkább körülvesz minket, ebben a legfontosabb lépés az okostelefon volt, mert uh, akkor el térben és időben a digitális kultúra, addig megvolt a levülőkénk képelé most internetezett. Amióta az okostelefon nálunk gyakorlatilag folyamatosan uh, időkeret, vagy időszakasz lépés, nélkül a digitális kultúrában veszünk részt, és ez, ez nagyon-nagyon megsokszor a hatását. Amikor azt mondja, hogy látszik, hogy merre halad ez a folyamat, mint jövőkutatót valószínűleg azért érdekelheti ez a téma, személyre szabott jelenlét és tudásszerzés. És ez mennyire tűnik egy jövőkutatónak veszélyesnek? Veszélyesnek nem tűnik számomra, én nagyon hiszek benne, de ezek is eszközök, amiket meg kell tanulnunk jól használni. Tehát az, hogy Igazából a digitális kultúra az emberiségen ősi vágyait valósította meg. Mindig is szerettünk van olyan emberekkel beszélni, akik nincsenek a közelünkben, ezt megcsináltuk. Régen telepátria volt, most ugye telefon. Mindig is mindent akartunk tudni. Régen a számánok, az ősökhöz beszéltek, most meg az internethez fordulunk. Ö, azt szerettük volna, hogy másik dolgozónak helyettünk, építjük a robotokat. Te. Ezek a ősi rajdeink megtestesülései, amit mégis technikai eszközzel csináltunk meg, nem úgy, ahogy kezdetben gyűjtöttük el, hogy ilyen nagy megoldásokkal, és ennek vannak jó értelemben és rossz értelemben is következményei. Jó értelemben az, hogy mindenkinek a kezébe tudom adni. Tehát az a telefon csak odaadom, és tud mással beszélni. Ö, nem kell semmit készülni, nem kell tanulnia. Úgy, onnantól kezdve, hogy mire használja és hogyan használja értéktelentő módon, ezt szokott változni, és a veszélyek ebben lehetnek. Hogyha nem értjük meg, hogy milyen mélyen változtat meg minket a digitális kultúra, akkor uh, sokszerűen érhetnek minket hatások, akár a magánéletünkben, akár a gazdasági életben. Olyan, mint a tűz, tehát lehet vele pusztítani és építeni is. A digitális kultúrának a mély hatásait azért becsüljük sokszor alá, mert nem ilyen... Uh, fizikai változás. Tehát régen egy tudom egy mozdony, hogy ne állj a mozdony elé már előtt, az viszonylag kézzelfogható volt. Most azt pontosan felmérni, hogy mennyire más egy kisgyermek fejlődése, hogyha a dobókockák helyett a tabletem szocializálódik, vagy az, hogy mennyire más ma a család felépítése amiatt, hogy nagyon sokat digitális témák kommunikál, vagy az, hogy a gyakorlatilag magunkat. Uh, és az adatainkat értékesítjük, uh, és a, mi vagyunk a termékek az edényekben. Tehát ezek olyan változás, amit nehéz felfogni, és ezért érezik lesz híves. Hát, fedjek így föl előjáróban egy, egy számomra érdekes ellentmondásnak tűnő dolgot, hogy, hogy az antropológia nagyon sok tekintetben a néprajzhoz, tehát a hagyományoknak a kutatásához kötődik, és a jövőkutatás, tehát az, a, az időtengely egyik fele, fele irányába indul el a, egy ilyen felületes rátekintés szerint az antropológia és a néprajz, és az időtengely másik fele pedig a jövőkutatás, szóval hogy jön ez össze magánál? Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Hát négy népazat végeztem antropológiát, sőt később szociológiát is, de igazából mindig a jelenkor társadalma érdekel. Információs társam kutatással foglalkozom már 20 éve, digitális kultúrával foglalkozom, úgyhogy igazából a, a szókincset, a logikát, a módszertanokat, a kultúráknak és a társadalmaknak a megértését tanultam meg. Uh -huh. Ezen három által, és ezt próbálom hasznosítani, vegyítve az uh, információ, kommunikáció irántalója beklődésemmel, mert projektmenedzserként is dolgozom. Tehát azt, fel, mind a két nyelvet azt feltételezhetjük, akkor nem akarok itt nagyon bölcsákedni, de hogy, hogy nyilván azok a tapasztalatok, algoritmusok, szokások, amelyek a hagyományban, amit akár az antropológia, akár a néprajz is kutat, azok, azok milyen módon érvényesülnek majd a jövőben, ez, hogy ehhez, ehhez ad valami kulcsot a, az antropológiai háttér is ezek szerint. Jól ezen valóban ez kulcselem, nagyon sok minden azért valamire építkezik, tehát kevés olyan dolog jött az emberi kultúrtörténetben, ami valóban a semmiről jött, voltak előképei, voltak minták, amiket használunk, másrészt ha értik a múltat, akkor jobban megjósolhatjuk a jövőt. Uh -huh. Maradtunk egy témában, mert sok mindennel foglalkozik, ahogy így olvastam kollégám ajánlása alapján, hogy, hogy mi mindenben mozgott és ért, és az egyik, amivel itt a civil más tekintetben is már foglalkoztunk, ez az Okosváros, ez a Smart City mozgalom, és azt, és azt láttam, és aztán egy kis előadása is talán volt, amit felvételről meg lehetett tekinteni, hogy az Okosváros és ebből és főleg a közösségek viszonylag. Tehát mit adhat az ön ö, eddigi kutatásai, tapasztalatai szerint a közösségek számára az okosváros? Miért használható? Szóval mire jó ez? Szerintem az okosvárosok kulcsa a közösségek. Nagyon sokat gondolkodom azon, hogy mi a digitális kultúrának az igazi célja az emberiség történetében, mert nyilván nem csak az, hogy érdekesebben tudunk játszani, vagy azt hogy megváltoznak az üzleti modellek, a kultúra egy túlélési stratégia, és az egyik magyarázata a digitális kultúrának az az, hogy az a fő funkciója, hogy idegen emberek együtt tudjanak működni egymással. Régen is voltak együttműködések, kaláka jelleggel, a szomszéd segített hüvet nyírni, vagy bevitte a gyerekeimet a óvodába, de az, hogy idegenek tudnak együttműködni automatizáltan és hatékonyan, ez csak a digitális kultúrával lehetséges. <kül> Látnunk kell, hogy nagyon változik a föld. A föld mindig is ilyen vidéki bolygó volt, Viszont az utóbbi években elindult egy hatalmas urbanizációs folyamat, ma már az, az emberiség fele városokból lakik, és hamarosan a kétharmada fog. Iszonyú sok ember, itt sok idegen lakik egy kis helyen, és én ezt szoktam kutatni, hogy hogyan lehet ezeket a városokat élhetőbbé tenni. Az egyik nagy a technológia, különféle intelligens járdákat, közlekedéseket, okos otthonokat építünk, én abban hiszek, hogy úgy látom, hogy a fő erőforrás az ember, és az emberek együttműködése lesz az, ami élhetővé teszi a városainkat. De itt a technológia nem idegen, itt nagyon el, tehát néhányan, né, né, né, né, mint én magam is könnyen ilyen előítéletesek lehetünk, amikor túl sok uh, ilyen uh, számomra már elvont eszköz vagy, vagy kifejezés, ami, ami erre a jövőkutatásban uh, ismeretes megjelenik, akkor néha egy ilyen fékbe vagy egy ilyen csengő megszólasz képletesen, nem hogy jaj, ez a technológia majd nehogy fölén kerekedjen sok a félelmek annyiban, hogy ilyen gyors és ilyen mély változás még nem volt az emberiség történetében. Ahogy nézzük, hogy a technológiai innovációk milyen gyorsan terjednek el, ez az első mindent felfolgató technológia, ami hamarabb terjedt el, mint ötven év. És ez azért érdekes, mert ez a biológiai tudásáltadás megszokott ritmus. Tehát egy nemzedék megtanul valamit, ne egyen meg ezt a növényt, mert mérgező, ne álljakomozzani elé, mert előtt. Uh, itt viszont hamarabb terjedt el, és minden generáció a maga helyét és a maga választást kereső, és emiatt egy picit generációt mentén is szétszakadt a társadalom, mint a technológiának a bevezetése mentén. Másrészt tényleg nagyon gyorsan változik. Egy idő, amíg megtanuljuk jól használni. Uh, nagyon sok negatív dolgot érzünk, úgy érezzük, hogy szétcsúszik a világ, kicsit kicsúsznak a kezünkbe. Igen, én is tudom, hogy ez előítélet részemről is, de ugyanakkor egy reflex működik az emberben. Igen, igen, és akkor uh, ez nem baj. Tehát, hogy uh, a tüzet is meg kellett tanulni, használni, és néha a kazán is fölrobban, tehát, hogy uh, tud károkat okozni, úgyhogy minél hamarabb meg kell értenünk a változás igazi mélységeit, és meg kell tanulni élni vele, és minél több értéket kihozni belőle. Tehát, uh, minden technológia két altul, tud lenni. Említette a gyorsaságot, és hirtelen bevillan nekem. Itt régen a civil rádióban egy ilyen néprajzi sorozat volt, és a Tátrai Zsuzsa, aki nyilván önnek ismerős, hiszen egy nagyon híres néprajz kutató. Val beszélgetett egy kollegánom, és akkor valahogy a, a, az ilyen gyümölcsök eltevésről vagy ilyesmiről volt szó, és akkor kérdezte, hogy gyorsítószereket használnak, -e, és akkor megdöbbent a hirtelen a hátrázó, hogy minek gyorsítani, hova sietünk? Most egy kicsit nyilván karakter. Vagy hogy mondjam kar, kar, kar, par, parodia szerűen, de hogy, hogy az jutott eszembe, hogy a gyorsítás azért egy csomó esetben a felületességhez, a dolgok lényegének, a kikerüléséhez, nek a veszélyét rejt. Szóval, hogy van-e -e, van középúte ebben, vagy tud-e valamit például az okos város és a, és az a jövő kutatás abban tanácsot adni, hogy azért uralják az emberek a saját helyzetüket? É, igen, igen, ez is egy nagyon-nagyon jó meglátás. Itt eh, több gyorsító hatás van, uh, főleg az okosvárosoknál jön ki jól, mert az okosváros fejlesztéseknél már elvárjuk, hogy két-három éven belül megváltozzon, vagy valamit egy város, az nem fog. Az 10-20-30-40 év amíg változik, türelmetlenek vagyunk. Ez azért is van, mert egy kapitalista fogyasztói társadalomban élünk, ami egyre gyorsítva adja el nekünk a termékeket, egyre gyorsítva a munkabilagot is. Ebbe a igen, tehát ez nem a digitális kultúra hozta, de egyre gyorsabban próbálunk élni, ami egy ö, picit a társam nyomása miatt is, picit az egyéni karrieri siker, miatt magukra erőltetett. mint minta. Az, hogy igazából ez az, amit meg fogunk tanulni, hogy hogyan használjuk ezeket az eszközeket és mikor. De reggel jobban látszik, hogy le tudjuk tenni, miért tudjuk tenni, meg tudjuk találni a helyét, tanuljuk mi is, de fejlődik ez. És, ö, Lassúnak tűnik olyan értemben, hogy, hogy hát már évek óta mennyi minden rossz történik, de ha bele gondolunk, hogy egy ilyen szuper minden átható technológia csak 15 éve kezdett terjedni a világon, nem is olyan lassú ez a folyamat, amilyen sebességgel mi megtanultuk ezt kezelni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden a helyére kerül. Például lesz hogy mennyire kell kapkodnunk. Hogy merjünk kikapcsolni egy berendezést az esetben. Így van, vagy merjük azt mondani, hogy igen, de lassú lesz. Egy jelenség van még, ami sajnos ellen hat, az az, hogy ugye többenetesen megnyúlt a Föld lélekszáma, a globalizáció most már minden táthat, azért versenyhelyzetben vannak az emberek is, az országok is, az erőforrások, a kontinensek is, és ez a versenyhelyzet egy picit ellene hat az ellen, tehát nem merünk lassítani, mert akkor lemaradunk, akkor bajban leszünk. De, de valahogy ez biztos, hogy konszolidálódni fog. Egész héten arról beszélgetünk, hogy milyen módon hat ránk a digitális kultúra, illetve hogy változik ezzel az életmódunk, a kultúránk, a kommunikációnk, a személyiségünk, a kapcsolataink. Tehát nem is tudom, hogy mi az, ami nem változik, nagy valószínűséggel szinte minden, hiszen olyan temposan rohannak az életünkbe a naponta új és új dolgok, hogy nem győzünk hozzá alkalmazkodni. És közben elveszítünk szerintem egy borzasztó fontos képességet, a pihenés képességét, mert hogy egyfolytában egy ilyen tevékenységmániában élünk, hogy muszáj a telefonunkat, mindenről azonnal hírt kell adnunk, és elveszítjük a, egyrészt azt a fajta bizalmat, hogy a másik, ha egyszer mondott valamit, hogy 10 ott lesz, akkor tízkor ott lesz, mert bármit bármikor lemondhatunk, másrészt pedig nem tudunk lazítani. Szóval, hogy is állunk ezzel a tevékenység kontra pihenés dologgal a virtuális világban? Jól látja, valóban technologai bívmányok egyre gyorsabban terjednek a világban, egyre gyorsabban változik a világunk, a Eken meg a tűz néhány száz év alatt el, a vasút a 125 év alatt, az internet az kevesebb, mint 50 év alatt, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert gyorsabb, mint a biológiai tudáshájtadás hát hiszmisshetel. Nem az volt, hogy egy generáció megtanulta, hogy mondjuk ezt a növény nehet meg, és megtanította a gyermekeimet, hanem minden generáció, fiatalok és még kb. egy időben megkapták, és mindenki a saját válaszát adta rá, és így mi magunkat tanítjuk ennek a használatára, ez sokféle társadalmi hatással járt együtt egyébként, például az idősek tiszteletünk a csökkenésével is így tovább, de azzal is, hogy most tanuljuk, hogy hogyan tudjuk, mikor kell kikapcsolni, mikor kell nemet mondani, mikor kell figyelmet kívül hagyni egy üzenetet, és azt sem szabad elszeleznünk, hogy itt egy rendkívül professzionális ipar dolgozik az, hogy folyamatosan fenntartsa a figyelmünket, meg vannak szervezve az értesítések, minden pixel ki van találva. Ezért úgy érezzük, hogy valóban, hogyha egy kik piros pötty van valamelyik uh, applikáció mellett, akkor nekünk azonnal el kell valamit. De kialakul ennek a kezelése, tehát uh, elmúlt tíz évben nagyon-nagyon-nagyon sokat változott a digitális kultúra. Amikor a mobiltelefon terjedt, annak is meg volt egy ilyen tanulási folyamata, kezdett kezdetén az emberek beálltak telefonálni a telefonfülkébe a mobiltelefonnál, uh -huh. hogy Igen. most.. Uh, most már azért látszik, hogy terjed annak a képessége, hogy igen, melyik üzenet fontos, melyikre kell választanunk. Persze nem mindegy, melyik generációt figyeljük. A szló mozgalom, a lelassulás mozgalma a 80-as években elindult már az ipari társadalomnak a hasonló hatásai miatt. Én azt gondolom, hogy, hogy minden ilyen mélyreható kultúrás változásnak megvan a tanulási ideje. A digitális kultúra azért nehezebb ügy az eddigi változásokhoz képest, mert uh, nem olyan megfogható eszköz, mint az eddig mondjuk egy uh, tudom, kalapács, vagy egy ilyen szövőgép, hanem láthatatlanul dolgozik körülöttünk, és feszültséggel tölt el, bizonytalansággal tölt el. És uh, pont ahogy mondta, nagyon fontos az, hogy az okostelefonok operációs rendszere miatt uh, folyamatosan a digitális kultúrában van, mint a tértől és időtől függetlenül, nincsen felépési küszöb a digitális kultúrában, tehát nem azon, hogy elindítok egy programot, várok egy percet és utána beszélgetek, hanem mindig látom, és ami folyamatosan ingerültségben van az agyunk, ez a mikroidőnek a kihasználása, és ez igazából nem a megszokott működése az emberi agynak. Az emberi agy azért annyira majom, hogy elvárja a pihenést, a lazulást, azt, hogy leülepedjenek az élmények, azt, hogy kicsit csak bambújunk, azt már nagyon rég nem bambúnak az emberek, hanem mindig csinálnak valamit, ez feszültséget okoz, meg kell tanulnunk kezelni, de ez, ez, ez zajlik. Igen, csak egyrészt azt látom, hogy nyilván megtanuljuk kezelni, csak sokkal gyorsabban jönnek az új impulzusok, mint régebben, amikor volt idő alkalmazkodni. Tehát az alkalmazkodók készségünk is fel, folyamatosan felgyorsul, amitől viszont Na. újra egyre kevesebb. Pihenőideje van az agynak, vagy nem tudom, vagy egész egyszerűen csak nyugalmi állapot. A másik pedig az, hogy megváltozik a valóság fogalmunk. Tehát, hogy nincs már az a határ, hogy mi valóság, vagy mi nem, hiszen ugyanúgy hat ránk a pszichénkre, ugyanúgy megérintenek minket a dolgok, tehát a szubjektív valóságunkban nyilván benne van az a digitális világ is. Abszolút, sőt, a digitális világot most már egyre kevésbé van értelme elválasztani a valós világtól. Tehát ugyanazokat az érzelmeket váltja ki digitális környezetben fizetünk valamiért pénzzel, az ugyanúgy megtörténik, vagy hogy megmutatunk egy képet valakinek digitális környezetben, az ugyanúgy láthatja a világ, vagy igen, azt a hatást érhetjük el, a kezébe nyomnánk valakinek. Tehát itt a kettő igazából már összemosódik, és ez a következő években csak fokozódni fog. Bővül azzal, hogy, hogy egy időben nem fogjuk tudni már, hogy emberrel beszélgetünk-e, vagy algoritmusok szolgálnak ki minket, vagy azokat irányítjuk. Ennek a gyorsulásnak a fokozódására számítani kell azt, hogy mindig megtanuljuk kezelni az adott helyzetet, az új eszköd, azt meg kell tanulni, és ez nagyon egyszerű logika mentén, azt kell nézni, mi a jó nekünk ebből. Tehát nem kell teljes mértékben elfogadni, hogy na, akkor ezt használnám kell, csak az emek van, hanem meg kell nézni, mi az a választ, mert ami választad az életünkben. Hogyha eddig akartam mondjuk külföldön levő barátommal vagy családtagommal ingyen beszélni, vagy a szeremmel meg folyamatosan kapcsolatban lenni, akkor használjam, hogyha erre nincs igényem, akkor nem kell használni, csak ennek nehéz ellenállni, mert ugye van egy nagy társadalmi és van egy nagy piaci nyomás is. De ezt meg kell tanulni kezelni. Azon egyszerúkból, hogy sem anyagilag, sem időben, sem lélekkel nem lehet bírni, hogy az ember mindig minden újba beleáll, anélkül, hogy látná valódi célját. És ezért veszélyeztetett ebbek a fiatalok, hiszen egy idősebben már jobban meg tudja fogalmazni, hogy mire van szüksége. Megtalán egy fiatal embernek, nem tudom, még itt van a vonalban, hall engem? Igen. igen Jó, igen, csak meg. azért egy pattant valami. Megtalán egy idősebb ember már hozzászokott ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben neki kell döntenie, és nyilván a fiatalokat egy olyan oktatási rendszer tudná ebben segíteni, meg egy olyan, hát egyetlen egy olyan társadalmi közeg, amely az egyéni döntések felelősségére és a ennek a szabadságára tudná őket nevelni, hiszen egyre fontosabb az, hogy minden embernek magának kell eldöntenie, hogy mennyit ér meg neki az, hogy sok helyen ott tegyenek az adataik, sokan ismerjék, tehát, hogy a digitális világban való jelenlét az mindig egyéni stratégiák kérdéseit, nincsenek olyan nagyon általános megoldások. Igen. De, <kül> igen azt tudtam, mondani, hogy három szintje van körülbelül ezeknek a döntés van ez egyéni szín, amikor én magam eldöntöm, kell-e, nem kell-e, ha valami nem kell, akkor lekommunikálom a közvetlen környezetemmel, hogy nem azt jelenti, hogy én utálok ideget, hogy nem reagálok, hanem milyen az életem, milyen a munkám, milyen a életfelfogásom. Ez egyébként, ez működik a legjobban, ez fejlődik a leggyorsabban, mert mindenki meghozza maga döntései. Tehát van egy kulturális szint is, egy szubkulturális szint, van egy társadalmi szint is. És az, hogy mondjuk elzárom magam az internektől, vagy elzárom magam a modern világtól, a szubkulturális szinten mondjuk nem megy, mondjuk egy fiatal, mondjuk, hogy nem érdekel annyira Facebook, de hát az ürő sem akar kimaradni, ha minden a szájtársa rajta van, ott osztják meg a vicceket, ott szervezik meg a bulikat, vagy ott beszélik meg a, a tanulnivalót, tehát ő nem maradhat ki bizonyos értében, uh -huh. mert akkor tényleg azt érde, hogy kimarad bármiből. Nyilván egy felnőtt ember jobban tudja tud nem megmondani egy ilyen szubkulturális nyomásról, és van a harmadik szint, ami viszont megállíthatatlanul megy előre, ez a társadalmi szint. Egyre fontosabb szerepet játszanak életünkben a digitális kultúrának az üzleti modelljei, az ipari megoldásai, az oktatási dolgai, és emiatt például egy szülő nem teheti meg, hogy a fiatal, a gyerekét elzárja ettől a világtól. Tehát nehéz eltalálni azt, az is lehet, hogy ebben a körben nincs szüksége mondjuk valamire, de mégis biztatni kell arra, hogy használja azon a robot, hogy nem maradjon le a többi. A gemifikáció az a játékosítás, hogy tulajdonképpen mit kell ezen érteni, és tulajdonképpen ez egy kicsit, ilyen, kicsit infantilizálónak tűnne ebben az egész történetben. Miről szól igazából a gamifikáció? A gamifikáció vagy a játékosítás az, amikor egy amúgy komoly dolgot, mondjuk munkafolyamat vagy oktatás, játékos elemekkel próbálunk vagy szórakoztatóbbá tenni, vagy motiváltabbá benne résztvevőket. Oktatásban általában motivációt szoktuk növelni, munkában a hosszú távú vagy az érdeklődést próbáljuk felkelteni. Nagyon sokféle megjelenési formája van, vannak viszonylag egyszerűek, amikor pontokat adunk, különféle jelvényeket, kitűzőket, és arra bátorítjuk az embereket, hogy még egy kicsivel pontosabban adminisztráljanak, mondjuk akkor, akkor kapnak néhány pontot. De igazából a játékokat sokkal komolyabban is fel lehet használni. Az én kutatásaim során azt tudtam vizsgálni, hogy lehet játékos segítségével nagy sikereket elérni. Mondok egy példát, uh -huh. a pszichológiában, vagy a stresszkedelésben nagyon jól használható a játék, vagy például a katasztrófa védelemben, vagy a katonai kiképzésben is használunk játékokat. Uh -huh. De a tudományos kutatások során is például a és uh víruskutatásában ha, ha, ha jól tudom, az élővilág is így élt akkor a kis oroszlán úgy tanulja meg a vadászatot, hogy a szüleivel játszadozik, és közben próbálja elkapni az elkapnivalókat. Igen, a játéknak amúgy is van egy szocializáló szerepe, ugye a gyermekek sok játéka arról szól, hogy megtanulnak helyzeteket, és kicsit gyakorolják is, ilyen szerepjátékok, vagy ami a játékok során. Itt még azt kell figyelembe menni, hogy maga az egész digitális kultúra Kicsit játékos környezet, olyan értelemben, hogy elég interaktív, egyre fölösszerében gondolkodunk, egyre inkább elvárjuk az azonnali visszajelzéseket, Aha. mind olyan elemek, amik amúgy a játékokban vannak. Tehát a való élet és a játékmechanizmusok, azok egyre inkább elkezdenek összefonódni, és ezért is a gamifikáció. Elég, minden játék jó, mert egy csomó ellenvetést is hallok, olvasok például. Ugye egy csomó ilyen számítógépes játéknál mondjuk a, az áldozatok elejtésével haladunk tovább, ez egy agresszív játéknak a valószínűségét jelenti. Például, vagy mondjuk maga a játékszendedés egy, egy saját élethelyzeti konfliktusát valamilyen módon feldolgozni próbálkozó, később függésé váló valami csodáról van szó benne például. Igen, igen, nagyon sok funkció lehet a játéknak, nyilván lehet túlzásba vinni. Én a doktori kutatásom során igazából játékos típusokat próbáltam azonosítani. Vannak, akik csak itt szeretnének szakadni a mindennapi hétközben, szürkesség, uh -huh. ilyen eszképiste gondolkodásként, vannak, akik versenyezni szeretnének győzni, vannak, akik egy újszerű élményt akarnak kipróbálni, és az embernek a lélek helyzete során is főzik. Nem minden, minden minden játék használható mindenre, és van, amikor a kézben megoldás nem olyan egyértelmű. Például adódna, hogy történelmi stratégiai játékok segítségével tanítjuk a történelmet, ha uh -huh. a gyerekek végig egy fél évet, mondjuk egy birodalom építő játékkal, és akkor csomó minden megtanulnak, hogy reális játék. De az, az igazság, hogy 100 órát játszik, ezt eh, nem hogy 10 óra alatt megtaníthatnám neki, amit a 100 óra játékkal, tehát nem mindig kifizetődő. Uh -huh. Kell látni, hogy mikor jó ezt használni. A nyelvoktatásban, a matematikai oktatásban nagyon elterjedtek már a játékos tanulások, főleg a kicsik körében. Összefonódik egy picit a vizualizációval is, és a tanulás érdekessé, élményszerűbb és Az igazán komoly játék felhasználásokat, nem lehetnek egészségügyűek is vagy akár tanuljak is. Amikkel ide a hétköznapokban találkozhatunk, azok legtöbbször ilyen szerűek, hogy uh -huh. hát, ha jól viselkedsz egy picit de többet dolgod, akkor kapsz egy kis jutalmat, uh -huh. ez a legegyszerűbb szintje, de ezzel találkozhatunk leggyakrabban. Uh -huh. Igazából engem azt foglalkoztat, hogy hogyan kell jó játékot találni, mert ugye sok esetben egy csomó játék mondom, gaira vagy égre visz bennünket, és csak növeli a feszültségeinket. Szóval hol lehet jó konstruktív játék felé, megközelni de egyébként máig azt gondolom, hogy a homoludens az egy örök dolog, ember egy életen át kell, hogy játszon hogyon nincs is értelme az élet. Leg, de hogy, hogy kell jó játékot választani? Ez bizonyára nagyon személy függő, személyési függő, és tényleg élethezettől is függ. Mondjuk egy egyetemista uh, diánykai nyári szünete alatt nagyon sokat játszik, attól még nem kell megérni, hogy egy játék függő lesz, hanem éppen egy ilyen élet van. Ön is játszik? Ön is játszik? Én nagyon sokat játszom. Mit játszom? Hát úgy, ez nagyon sok fél évvel. Vannak játékok, amik az évek során megmaradtak, ezekről a körökre osztott a játékokat, ezeket szeretem elővenni. Uh -huh. Volt olyan időszakom, amikor a barátaimmal inkább ilyen multiplayer akciójátékokat játszottunk, mert egy olyan közösség volt. Van, amikor meg egyszerűen csak kis mobilos játékkal egy városkát kellett Ez egész a munkám miatt is szeretek kipróbálni többféle műfaj. Másrészt ez élethelyzet kérdése is, amikor lehet azt, hogy én tényleg leülök, játszok és elvonulok másoktól, vagy azt, hogy olyan sokat dolgozok, hogy csak 10 percre van időm. Nagyon sokféle játék van, tehát a logikai fejtörőktől, a szókeresőktől át az ilyen teljes akciójátékok, csapatos játékok, egyéni játékok, nagyon-nagyon színes, jó hangulatú játékok vannak. Én azt uh, tudnám javasolni szülőknek, hogy egy dologig játszanak együtt a gyerekkel, nézzük meg, hogy hogy játszik, mint játszik, mivel játszik, és, uh, Olyankor elég jól látszik, hogy, hogy például erőszakossá teszi -e, hogyha úgy játszik a gyerek, hogy látszik, hogy ideges lesz tőle, feszült lesz tőle, uh -huh. törvi, akkor az valószínűleg nem jó játék. Tehát van, akinek meglevezeti a feszültségét, és ezért jó. Tehát, hogyha beszélgetünk a gyerekkel, megfigyeljük őt, néha kikérdezzük egy kicsit, akkor nagyon, -nagyon nagy gond nem lehet. Persze. Hát gondolom, alapvetően azért jobb, ha a kapcsolatban maradunk a gyerekeinkkel. Játék ne vegyen ki belőlünk -e semmit. Egyébként. Én szeretem, hogyha a gyerekekkel együtt játszanak a szülők, az sem olyan nagyon rossz dolog. Abban nagyon sok mindent meg lehet tudni egymásról. Van egy ilyen csodafegyverünk, amit a legvégén aztán majd még egyet kérdeznék. Ez pedig, hogy az utóbbi időben megjelent egy nagyon izgalmas történet ez az e-sport. Csomó velem egykorú kevésbé ismeri ezt, és most az utóbbi időben a fiatalok a vadul, ha ezt a világot. Mit lehet erről tudni? Igen, ez nagyon-nagyon erős trend, az utóbbi két-három évben ugrásszerűen terjed. Két évvel ezelőtt Magyarországon 200 ezer fiatal foglalkozott vele, vagy játszott, vagy követte videókon, tavaly már 400 ezer ilyen Aztán fiatal minden... fiatat láttunk, úgyhogy tényleg nagyon sokokat érdekel. Ez micsoda? Igazából bármilyen számítógépes játék lehet, amikor valaki profin és versenyszerűen űzi, tehát azért, hogy legyőző másokat. Nyilván az ilyen akciójátékok, meg a csapatjátékok jobban adódnak, de kártyajátékokban, daltobálásban, foci játékokban is vannak ilyenek. Például az összes magyar foci klub lassan, tehát rendes hagyományos foci klubnak most már van esport az egyik hazai stadionban most esport aréna is épül, és ilyenkor számítógépeket ültető négy-négy fiatal, és egymás elé vívnak a számítógép képernyőjén keresztül, és ezt nagyon sokan követik onnan, sok százmillió mm. a követik például a világbajnoksági döntő. Uh -huh. Hát ez roppant izgalmas, ez roppant izgalmas lehet, az biztos, hogy nem izadnak bele, akik benne vannak, mert fizikailag nem terheli mögőket, de ez jó kis szellemi próbatétel lehet, gondolom. Igen, az természetesen ennek is majd meg kell találni a határait, de egyelőre inkább egy ilyen nagyon divatos és izgalmas kihívás, most nagyon sok fiatal is szabban, hogy ő majd esportuló lesz, abból lesz gazdag. Ez, a piramis csúcsa igazából nagyon kicsi, vannak néhányan az így de sokan nem. Uh -huh. lehet túlzásba vinni, de, de az esportban az is a jó, hogy ez csapatban őzik, tehát alapvetően az a csapatjátékok minimum egy ellenszele van az embernek, van egy csapata, van egy bajnokság, tehát nagyon áll attól, hogy valaki egyedül elmerül a játékvilágban és elveszik benne, hanem itt korintában egy ilyen közösségépítő, feldobó versenyszelem építő jellege van, valószínűleg hamarosan majd az olimpiai sportágok közébe fog kerülni. Hát kíváncsi is vagyok rá, minden én ennek a közösségi elegét érzékeltem a legpozitívabbnak ebben az egész történetben, mert nyilván a képzelet felszabadítása, sok minden van benne, amitől nagyon érdekes a dolog. Hát kérdezem még itt a legvégén, mondjuk az ötödik alkalom címén is, hogy tulajdonképpen hogy érezte magát velünk, milyen volt velünk egy héten át interjúzgatni? Nagyon jó volt, nagyon köszönöm a megtiszteltetést, jó volt így rendszeresen várni, hogy akkor beszélgessünk, ugye nem tudtam előre, hogy milyen témákról fogunk beszélgetni eddig jó volt, és uh, ilyenkor az emberben mindig egy picit irányértezt van, hogy még többet szeretne mesélni a kutatási területeiről, de majd uh, ha valaki tégedetnél jobban a munkásságon, akkor utána tudót vagy. Hát minden esetre, ami nagyon érdekesnek tartottuk az önnel való beszélgetés, és minden hét embere számunkra mindig olyan ember, aki, aki valami lényegy érdekes, és amitől a hallgatók számára érdemes őt bemutatni, Ön is ilyen volt, és köszönjük szépen, hogy velünk volt, és hallgasson is, civil Rádióta van módja rá, és köszönjük, hogy velünk volt egy héten keresztül. Minden jót kívánok még egyszer. Viszont hallással. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt lehettem, legjobb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 make me leave you believe in me It's on the sky Standing over must But it wouldn't be make me leave if you believe in me Without your love It's a honky tonk parade Without your love It's a melody playing on a pity arcade As it can be, but would.